Вуй Ферко сидів на беревені і курив піпу. Його довгі босі ноги впали в молоду жаливу, і я зачудовано подумав – не жалить. Проте це була лише мала дрібниця поряд з тим, що гудів людський поговір. Челядь боялася його, бо знався чоловік з усякою немзою і нечистю розумівся з гадами, тому й обходили без наглої потреби його заманку в лісному заболотті. Ми поздоровкалися. Дідо лише всміхнувся самими зубами. Баба врочисто почала повідати про мою біду. Я сумирно опустив очі додолу на свої ноги, вкриті мерзким струпом. Буйферко слухав мовчки, дивився кудись попри нас байдужими, вицвілими очима. Тоді я ще не знав, що мудрість завжди трішки байдужа. Дивно, але ні разу він не глянув на мої ноги, те, що мав лікувати. Лише прогугнявив, ти, сестриця, йди. Дітвак найлишиться. Баба поклала на поріг солонину і скляницю слів'янки пішла собі. Ми довго стояли один проти одного. Старий зірку вивчав мене, і здавалося, що моя маленька постать, як воскова свічечка, розтопиться в тих глибоких очах. Раз Піпа вислизнула з його рота і цоркнула об дошку, я гейби прибудився, а дідо вхопив мене на страханого загуха і наблизив до свого виду так, що наші брови майже зліпилися. — Я тебе злікую, — хрипко прошипів. — Хочеш? — Угу. — Дуже хочеш. — Угу. Маєш вчинити. Єдно важне діло. Добре? Угу. Випросиш у попаді кромплину. Розітреш її, одну половину з'їш сирою, другою обітреш хворі ноги і посадиш у городі. Кожної дни не поливай її вперед світ перед заходом сонця. Гадкуй! то буде твоє здоров'я. Коли крумпля проросте, бородавки щезнуть. Амінь. Іди собі. Старий підняв піпу і мене більше не видів. З тривожною бентегою кинувся я геть від глиняної халупи. Цілу ніч не йшов із гадки дідо у довгій сірій сороці. Кликотала його дивна бесіда. Я зробив усе так, як він на раю. А через два тижні заповітна крумплина пустила обрость. У молочному присмерку передрання роздивляв я свої зарошені ноги. Бородавок не було ані одної. Баба послала мною Феркові та Бринзи, а я сам покликався помогти йому зібрати сіно. Переступаючи Смерековий перелаз, гадав, що заступаю на звичну сільську загороду, а вийшло в казку. Увечері, коли ми сіли під стогом перепочити, вуй Ферко витяг лісковий орішок. Десь із рукава його вилізла мишка, вхопила орішок і прибігла з ним до мене. Це тобі за роботу», сказав дідо з потеплілими очима. «Держи його при собі і будеш твердим, як зерня». Баба зашила мені той орішок у сорочку, і я носив його при собі аж до послідньої гімназійної класи. У підвішеному доланця котлі вуй Ферко варив нам милайний токан. Кукурудзяну крупу сіяв через пальці і колотив дерев'яним товкачиком і приповідав, коли в хлібі сили не найдеш, у молоці й м'ясиві не найдеш, то знай, що в сих золотих зернах Сонячна сила спить. Бо й коли спалиш, милай, небадилля, То з відра попілу можна насіяти грам золота. Я смакував той такан із бринзою, І чулося, що на зубах поскрипують золоті крупинки. Іншим разом ми ходили з ним у хащу за тичками. Перед тим, як замахнутися топірцем на грабину, Вуй Ферко щось шепотів і рубав не підряд, стинав лише кожне сьоме деревце. Показав мені гніздо ремеза, схоже на м'яку рукавичку, бо він його ліпить із тополиного і вербового пуху. Якщо чоловік замерзне в лісі, то може зігріти руки й ноги тими гніздами. А раз Вуй Ферко поклав долоні травинку і тонко засвистів. Озвалася таким же свистом якась птиця. «Так я глядаю, ягідні місця», – пояснив дідо. Ми пішли на той свист, і справді відкрилася галявина з ягідними кущами. На них висіли майже приземлі легенькі кошарочки гнізда. Це робота птиці Славки – з чорною голівкою, що любить гніздитися там, де багато ягід. А найменші гнізда у волового очка. Мохнаті кокони сховані в корінні. І саме потя крихітне. І співанка його коротка. Зате пташка-повзик не лінується пищалити і чути її далеко. А гніздо править собі в дуплі і так замуровує глиною, розмоченою слиною, Що каменем не розлупиш. На вигадки хитра й синиця, Гніздо її стриниш і в черепі коня, І на цвинтарному хресті, і в старій норі. Сплітає вона його із пір'я, із вовни, із моху. Старий показував мені настромлених на колючки жуків і червів. Так робить собі припаси хитрий жулан. Потім ми підкралися до червоненького птаха з роговими крилами. Його називають омелюхом, бо він над й на лапах розносить по деревах насіння омели. Дуже смакують їй оті білі терпкі ягоди. коло потоку на камені Порадилася біла плиска з довгим чорним хвостом, яким вона тріскала по плесу, як праником. За це й називають її трясолуською. За якусь днину відкрився мені чудовний пернатий світ. А я доти гадав, що птиці то лише недокучливі воробки під стріхою і зухабні ластівки, що крали з рук хліб. У підвечір'ї ми стояли над потоком, а над нами кувала зозуля. І тоді Вуй Ферко простяг перед собою руки і попросив: "Зозуле, зигзице, многорозумна птице, що свого гнізда не має, за те дітей у люди виряджає, мамо для байстрючат єси, нам своє вище перо неси". Зозуля обірвала кукання, і на долоню Вуя ферка упало сиве перце. Він обіруч поніс його до води і здув із долонь. Перов хопила бистрена і почала ним крутити, тріпати об каміння і корчі, жбухати на мілину і знов топити, плюшити водограями, теребити ломачам». Ми берегом ішли назирці, доки перо не вихопилося на водну ширінь і поплило руслом у мерехтливий овид. Мені тебе не догонити, неборе, шепотів Вуйферко, проводжаючи очима перо. Керунок твій далекий, довгий і неспогаданий. Іди, неборе. Очі покажуть дорогу. Серце покаже путь. Він говорився ніби до мене, але я не розумів сенсу тої бесіди.